Tüdad, <ETS2> <laughs> siit ah, ei ole uue bendi. Ongi nii, mis on pillede Ei, noo, palukas ikka jumala, sees ongi nii. Ei saa lõppereist. Ei saa lõppereist. Ei Minu käisimeis kohe, eks ole eile, altsub enniga liidameel kiirutavast <hülmine> Kusmas oli, jää sõidame siseks oleid, siis vaatame, eh�, vaatame et lükkas, lükkas põhja, andis niidrullisel stanget siia maani ja nimukse karvat teegli üle, kes Punkad ah, ah, ah. ja kuule, kube, lähme paega! Ai! Ai! Ai! Tossu hinnul tõdvalt üle kahe tonni. Ja ostresid sõidast oli käes mobiil. Ta suure inimahvi kombel kõnnib. Juuksed hõredavad, ja soenguks on tal siil. Kui njunke mees näeb kuskil punast arja Või kuuleb kuskil punkaride laulu Ta kovub enna ümber suure karja Ta paneb punkarile vasta laulu. Ja kui tahmas teaga saad sa vastu lõu Vartum, sa kindel võid olla, see oli jamm, Kuid kui vahel juhtub punkkarid on kaine Nad jõmmile siis virutavad vastu Siis jõmmed mitte kaotala mained Ka sõbradega meidi poole astub Ja kui tohmas peaga puskil Üritab sind võm See kindel võid olla Õiguse sa ja Ja on kohustuses saada meil monni Ja on olid tüüdi Sest panna teine teise leppa suidni On jõmmi suhtlemisest ähtis lõni Ja kui tusa tuju jõmmi läheb kolli Või kui jõmsab teisek jõmmid kossus pähe Ta kasvas sõbrale, siis pole molli Ja kohe tuju pane makst on läheb Ja kui kuski näed, sa jõmmi vastu pemuremas kõmbi Kus sa kindel võid olla, kakle võtkaks jõmmi Ja mindab naisi, kui ta vale pidu Neist võni panda võni jälle pole Kuit Kui kui jõmmi silmale on lasku viinaa Sest vandab naine olla võib ka kone. Ja kui kuski näed, sa naist käle pealt kaadad <hõhõm>! Sa kindel võid olla, seda naist paneb jõmm Eilo no, ja siis panime plantsu, meile seal rekordseid, jah, päris kõrju põrgeid Eilo, päris <laughs> Eilo, no, kuidas siis olid, et tibisid, jah, siis võid, no Eilo, ikka tibisid oli ikka panna, et maa, no siis no. no, no, no, pole no. no, no, ei no, probleemi, probleemi. Eilo, no, ja ikka päris kõrju põrgeid Oh, oot, uues mobla Päris näita Jaa, jaa Türa läis Kes? Türa! Kes? Arts, väh? Ei, Arts, kura, mis Ida. ei ole Artsu mobla, loll Ranno on tii no ka! va ne ei no on ait ei ja koske 15 nogi ja väris koit segivi seri mäng teist on pai ei kaks mängu kaks mängu ja ja ja ja ja on ikka lahe! ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja See on niuke läsket pohud siin pealt kusse Ei see ei mu, no kurad mõelku oli pasku kadus ära, äiske Ei mul mulle nüüksed löövud, nüüksed suured käed ja sel, põda piiku mulle kaab siia piiku ära see on see rääki kui no mulle, mulle lähevad nukid paisle, kui ikka saab <laughs>